az Egyesült Államokba elment, és nem következett be semmi sem, beleértve, hogy most szankciókkal sújtják a nemzetközi bíróságot a döntései miatt, és ahogy és Tibor nem kommentálja a köztársasági elnök, vagy a bírósági döntéseket, azt látom, hogy ez Trumpra, vagy adott esetben más vezetőre nem vonatkozik, de nem csak ez nem vonatkozik,